Suraya arbe ni ya na Ya Yankubu akubali amlishi Benyamini alawa. Inza ikana nguvunti jukanan. Wakati ahali ya Yankubu ya jayamali zahula za pia ya vingwa Misri, ya awaambia awambia wa, na gemi Misri mari wanazahula. wana za hul." De Judah aja amjibu Yankubu Mtuo arifa fete ambakatsorilahiki na hika karadungamana na mwananyatu. Basi naika usimlisha Beniamini aridunge ritoendala hotsa Xie Zahul. Be naika uharaya wasika ritoregeya maana umtuo arambia fete, Naika kamadungamana na mwananyanyu tito mulahikini. Wakati ule Israila arongo Mwana y'chini mwanwe nuli mwenye huo amba muna mwananya nya mtubaba Munifanyi munifanyia udziro wakati ule wa mjibu De wae mwenye huo de akuritefu hamasu ala mengi ari husu wasinaa ahali atu mwenye huo aridzisa, banyu ahai? muna mwananya wangina Rijibu tu yamasu alaya karatoshindara maizi amba atorambia rimvinge mwananyatu yuda ange baba mlishe benyamini ani dungi isila zimurilawe avasani ile pia wasi na wawe na uwa na watu Karisitaha rafahanza. ra wamini siti hali utojua lahe mihono umdai mihononi hangu na hikata huvingi yao, basi toka daima ambati hukoso tsoniha na vani kamwe, la ujeli karakara ho makabisa la venzoshindya misafara misafa la mili a na hurudi bao israila aja awajibu. Basi vavo, rangu ija halilo Na mvinge in. namvingi harima maguni anyu za mwenye wa shimisiri uo zawadi. Na mrenge mata ya za bandi azin tumahu sususu zashintijatu ile mumufanyemwenye wasimisi uozawadi namrengemata yafanywa haurovu amiria ya nunca ofete mauri ubani kalite ya marashi na nangiziani osi na mbia zamiri za hula namuregeze muregeze na mwa mwazipara maguni nihanyo. Mkinishiha nkineshira mtu abaibiha muvinge na mpesa zangina Sawa na zile wazo. Basi vanikamwe na mvinge mwananyanyu murudi hamwenye uo. Na Mungu mshinzi, atom janli amenye uo akena pwereho na wanyu amlishete na Benyamini na Simeoni waregevwa moja na wanyu. Yani husu wami na hika ilazimu wanawangu wangu wanilawe basi na wanilawe. Monano wavili wa, wa Youssouf na wananyahe Wananiya wale wa jaha vingi isawadi na zimpesa zile zakamagoneny voamoja nazele wazizidisha Wakati huo wa ya hoja Misri voamoja na Benyamini wajitekeleza za, za Yusufu Wakati Yusuf aja aona amba Benyamini akavamoja na wao Amwambia udwama na muhu hu walida gula he amba vinga uantuwani hangu sinza shinyama upihe na shahula wantu wao watsola na wamimtsanavane na ule atianziani zi amri za yusuf avingi wantwale dagoni hashefu shefuaye wakati wakaribishi wa wangie dagoni wa remwani na chisido na waona wao amba Ini dehasibabu hasibabu ya zile zakati lo mwaya maguni yatu wakati wa msafara wa handa. Ritulo vani ile rigamatiwa ripatiwa shiza ritorengewa na zimpunja zatu rifanywate na waruma. Basi wakati wa kojongiada dagoni, waende wa mpare na ule wa mwambia. So, mwenye Madza kari mara ya handa ra kojonuno izahula euregeayatu rikarizia vanu rakovita kovitsa uku ribulia ya maguni yatu, kila moja mengoni mwasi, apara aparamoni mwaliguni lahe ifezaya heya kolazimu ailive Be, revingira kojere vani kamwe na wasi rivingi fedha yangina ya hujonuno izahula zangina wasi karisi jua ata mtu akatia ifedha iyo umoni ya maguni yatu. Umwenye ule aja ajibu namutulie musirie na itoka yonsi uo demo alanyu mwezimu mungu, mwezimu ngungu wabanyu waede atia imalio moni ya maguni yanyu. Wami waami denatakabadhi ifedha yanyu makaliva sa iyo Ule aende and amubuli Simeoni amvingi. Hazizo awakaribisha uwananya dagoni ha Yusuf. Awa maji ile waose iminju atiliana zao davu. Waja watanisha zizawadi hahumulinda Yusuf aje a maana ju mana amba watso moja na wa mojana ule. Sungu Yusuf anghiya goni hahe wajawa mtamaniya zizaw dizaw banda ya vavo wajawa musujudia Yusuf awarusalamu awadisa banyum dogazile makan etolyo hadis ajej ahaitena sayo wajawa mujibu ewa umru mawaho afet sayo Wanyama, nyama wa tena wakati ule Yusuf aljaa muumaizi benyamini mwana nyahe mwana wa mahe arongoa dehalilo basi ambao nu de mwana nya nyumtiti ule mwa kanambiao aja amwanvia benyamini mwezi mungu na hubariki mwana wangu wakati Yusuf amswabai bali mwananyahe iroho imwaruha ata alawani matsozi sayo aja ajivuru haraka, angia ruharaka mwa nyumbani hahe hondolia. ivo awawuso arudi aja ajimakinisha iroho sayo amurisha wantu waeleshewa ishahula yusuf aeleshewa mbali na wananyahe waeleshewa mbali waamisiri waeleshewa shewa waja umbali maana idini ya misri iwaharameshidza waohula kwa moja na mahebrania Uwananya wale waka hanti wa umbeli zahe harwandisa umuhu atahupara mtiti washanga ivo wa wa halilo wa kuangalia na waona wao yusuf amurisa waeleshewa na izahula la zakamesajuhah bebenyamini aelechewa rahana wananya, Hazizo wanovamoza na yusuf atawajivu halisi.